Zintzilik irratia Baotzak zabaltzen Aztelenetik hostiralera errategia Zintzilik irratiko saio informatiboa Beste komunikabigetan entzungo ezituzun berriak Kontrainformazioa Agenda Elkarizketak eta barra tabar Egun erokotasuna, begiratzeko beste lehiogar Animatu eta parte hartu. Etorsei tes bizitan edo jarri gurekin harremanetan, zure inguruan gertatu diren edo gertatiko diren kontuen berri ematera. Zer Zinzilik irratiko saio informatiboa Egunero Iyuntzeko sortxietatik aurrera Errepikapena eguerdiko Ordu batetan Erretegia Entzun eta parte barra 2006 doktrina ezarri zioten modu honetan bizi osorako zigona ezarri. 2000 amaz, amazeiko urtarriaren amagera arte luztatu zioten estetxean dia. Beraz, hogei nizera artei golp ere zigora. Estatu Espainiarrean bizi arteko zigonik ezizitzen ez bada ere, praktikan lehe ataketak medio, euskal preso politikoei benetako bizi hartzeko txigo da ezartzen zaizkie aipatu diko doztrinaren ditartez. Espainian eskatuak indaldean duen politikak nindinagaren beste adibide gogor bat dugu aipatu diko doztrinak. Gogor eta hozen, galak nahi dugu, euskal preso politikoei atrikatzen zaien bizi osorako espetxe zigo da. Oco gogorra izan behatu, hainbat uste espechean paskondoren, zigorra si petetzea dutumean, bizi prelituak entzatzen azizarenean, mendekua horiak iduen espeche politikaren ondorio, zigorra si beste hainbat Ez da, tugea, dañera, irauke lanetako espechean ondorio fiziko eta zekologiko eta batreza egin bat. Eta otra, giza eskubide ikustekizik edabat onaz iziñan gendera. Onenak ikustia batik erritar kustiei... Eta albendik ere animatu nahi bizuego, baita izkurri eta baita ezte presa guziaen idazteko. Hor hartu betan dakatzute hilarete gore zela maia jarri da. Erretegia Egunero Zortzitan Erretegia Errepikapena Guardiko Ordu batean Erretegia Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza Sintzirik FM Eur. que nada, animaros, sobre todo para la gente que se ha quedado dentro, que está dentro, que es la que es, verdaderamente hay que sacarlo. Por eso este homenaje, que vaya para ellos y el agradecimiento para todos nosotros y bueno, ven, hay que muchos ánimos y hasta ganar esta batalla. con de la mano y venga. Y hasta ganar. Venga. Erretegia sintzilik saio informatiboa Egunero zortzitan Errepikapena eguardiko ordu batean Erretegia entzuneta parte hartu iruguebikoitza.sintzilik.net FM EUR EUR Ba, Telefonoaren beste aldea, Manu, Manu gartemendia dugu. Guretzako sorpresa, ondiz handa, ba, bere telefonoa mandigutelaako, eta, bueno, ba, ba, pozes gu, baditzen diogulako Manuri, dakik gula da goela egoera gogor batean, gozegre bantzaude, orduan lehenengo galdera, ea zer moduz, haude, Manu? Ba, eh, egiz handa, nekatu xamarra baina, doz hondure amaten dut, eh? Zain diate gogorra da, baina argita garbi dukate egin behar dudala eta deraz amaiar arte mango dudala amaiar arte esan haidut emengo eh, gauza konpontzen ez dine mitartean mm -hmm. empeetaz harina izez hori da Baiz, ere, bueno, esan behar dugu, maiatzaren bihan gozegreban azizinela, beraz ja badara mazua maz egun gaurkoarekin, bihazte ya pasatxo, eta maiatzen amairuan, ba, oh, ba, bueno, kogoratzea, baitare, zugal aurrektikan, eh, salto egin dugur, baino, las antes petsian egontzaela, pimi eta bosteko apirillaren horietaz ortzitik, atxiotu zizutenetik, eta, bueno, etxetikan behatzerun da kilometrotara horieta eh, horieta horietatik, horietatik behatzerun maiatzaen amailuan zigorra bete zenula ba, eta hor dagoela mehatxua espultxatuko zaituzten, franzetik anporatuko zaituzten eta horregatik horregatik ba, gozegre bantza dela, ezta? da? Ba, ez dago mehatxua, eh? espultxatuko diate izan dezake biar o izan dezake mendikan astebetea, baina ziurrenik eh, espultxatuko diate. Azken berria ditu hori abokatu hau e, mugitxu direla lehen hori mugitxena egizirenak baina orain e, paper batzu bakarrik bantzat direla eta egunen batean azalduko direonea eta Estatu Espainiara eraman goi bate uh -huh. eta horregatik bat azuzadago zerreban, ez da? ba e, be, historikoa da, ez e, zema eta zema presok horrelako e, ibilbidea eginda gero polizia, polizia espainioaren eskuetan Erhortzen direnean, pues, jakinera dago, torturaz duk izan direla, ez. Eta, bueno, guztizentzaik, untrekna bakarra, budezgo zerribari egitea izatzen da. Uh -huh. Gainara, esan behar da, horretik anerezu, horretik anerezu, horretik anerezu, estatu espainolean, ba, bihurt ez preso gontziñela, beraz ezagutzen dituzu, ba, bertako polisiak eta ederkitaberaien jokabideak. Bai, ezagutzen ditut, bai, baina horretik anez. Horretik anezu, ezagutzen duzunean, arek egi indikan... anean, zure eskoetan doen tres negoziak erabiltzea uh -huh. eta bueno horrentxe bertan, bueno, gukira koridugunez ez, horren arte lasante espetxean egon zera eta gero e, ameiruan, ez, medetzen ameiruan erretentziozentro bat eta gara zuten ez zein da momentu honetan zure goera bai, erretentziozentroriz abeste espetxe bat, antzekoa, nola, nola, nola zer da, zehazki e, gira esan da, ez du lasanteekin ekin, ez ikusi berrik, ez eee e, e, e, Papeligabeko eta... Bueno, papeligabeko, kondestinoen... Zaten ito ediztuzten zentro bada, geienak afrikarrak eta gaur egun rumanoak ere bai. Eta... Eguera... Ez du dezikusik berreka, no? Zola saia da. E, eta gaur dutegirik, eta falteko karik da gaur dutegia, e, telefonos deitzeko aukera izan nuen izan, lehenengo egunetik, la santensei urtetan egin ez dudana, e, gela han ere bai bakarri nago momentuz, noberaz, e, eguela oso zola zaila da. Mm -hmm. Oso, badakizu hemen herrian, horiretan, ba, bueno, mobilizazioak agondirela, enkartelada, manifestazioa, ba, zure, zure goera salatzen. Horren, ba, zentzelik erratian zaude, zekiz zerbait esan nahi duzun, badentuten dibuten erritar guztiei. Ba, Ni que eh, es una buena obra, no hemos de sino mysticism, pero con el significativo y el marcado, Wit! Y stimulation del restoramiento, personas que ademas los llevados que buscan de acerv AUGS, pero ahora no se convirtieron para ayudar todavía… Hori, da, zailatuko gara, eta zuere saiatu zaitez, eta bueno, eta espero dugu horrein telefonoz egiten ari gara, baina venga, ea, lehen bai, lehen, ba, MNR-an zaitugun baitare, eta zuzenean egin dezakegun elkarrizketa hau, eta kaletik ikusten zaitugun. Bai, bai, bai, bai, nik, horrein que... dikaren Madriko eta pakalitzen zait, baina, itxarro pena, inizetuz galdu, eh, eta eze gora eta pakalitzen bai zik eta nire bera, zorrekin noa, eh. Va, venga, va aurrera, ta, me cercado iba temen, sentir que rateti, que ta, ta ánimo. Sí, este bate, ta eskarquesko. Venga, ondo segi. Vale. Venga, mi esker. Informativoak. Sentilic irratia. Otsak Sabalcen. Haraiten duzu ez, zintzelik irratiko erretegi antzuten, eta esan bezala, behemen horretako bigazte ditugu, gurekin ditugu maitan eta odeiertz, kaxo, gabon? Gara txalgan. Eta beraie komentatuko digute, ba bueno, zer den jarri duten, ba gazte bat gehiago ez plataforma. Verao arzualdean ere martxan jarri dute, baina bueno, aurretikan ere bai, ba, Euskal Herriko beste zenbait lekutan martxan jarria dago ta Pisgabal, ba Orokorrean, ba bueno, egoera beste leku batzutan baita bereziz delako eta. Ta bueno, sala te han jarri su e marchan. Eh, bueno, ba kontua da e, 2007an jarraika ta sei terrorista izan antzututenetikan. Ba, gaur arte berreun di gora gazte atxilotuak, inkomunikatuak, torturatuak, eta espetxeratuak izan du gila. Eta ba, ikusten dugu, ba, gaur egungo egoeran olako sarekadek edo ez daugatela tokirik. Eta pos, gazte guztiek ba, esaten dugu onaino geala. Eta, ba, hola emango dien erazoei, ba, gazte den aurkako erazoei, dena herri arresi bat, edo gazte arresi bat sortuz, ba, aurre egitea horrelako erazoei. Mm -hmm, ba, izalatzen duzuen bezala horrez, ba, 2000 eta zazpitik aurrera... Ba, eperrunda hogeita irugaztel ez, atxilotu zituzten Herrian eta horietatik egun da berrogeita bat espetxeratu dientzituzten, horien artean zuek ere ez, bai, zuek gontziketen baita ere espetxean ez. Mm -hmm. Hori da, hai, batzu bi mm -hmm. urte, eta besta batzu urte. Mm -hmm. Eta hogeitako asko espetxean egon, gero atera, batzu jarraitzute barruan, beste batzukuain epaiketa izango duzue, eh, aurki baitale, nola da, eguera? Bai, bueno, ba, guain, E, ta, arkitzen da, pues, e ogeira, eta tanta oihartzunen argitzengean egoera pizka bada, pues Uztailaren 18tik 20 e, zortz, ira eta 26tik 28ra epaiketa dugula, eh audientzia nazionalean. Eta bueno, horren arira, osa, sortu bueno, ekimen ugari e, egingo dira basalatzeko eta elkartasuna diratzeko. Eta bueno, gaitako lehenengua izango da Uztailak batian oihartzunen e, prentza urreko bat Hemango dugu, argazki bat, atean nahi dugu gazte bat gehiago ezen loguakin, pa ba, pixka bat, ba, deialdiagin ez, ba, hortikan aurrera gongo dien ekinmen guztietara. Hoi arratxaldiko bostetan izango da, ogo, no, emendikan esan hasi eratikan, ba, gazte guztiak animat, animatzeko, bertan partartzeko, eta elkartasuna elkartasunadierazteko ongetorriak izango diatak denen artian e, erantzun behar ditugulako olako erasoak, ez delako bakarrik gazten aurkako erasoa, izik eta Euskal Herri osoko erasoa dela kontsideratzen dugulako. Gero Uztailaren 3 e, bertso saio e, bat egongo da niesenen Arratsaldeko 8tan, bat ekonomikoki eh pixka bat hartzeko e, e, ba, e, pizka epaiketako ba, osugarresteak atatzen dialako eta pixka bat helburu horrekin ba, elkartasun E ekonomiko elburu horrekin, 6 euroren truke. E, gero ustalaren amasegian, gazte bat gehiago ez deguna sortu e, antolatu dugu oi bertan egunen osoko egitaraua antolatuta dago, bago izian erri kirolak, e, errien arteko kirolak izango dira, berzen irabazten bazten duen, horretek. <risa> e, gero bazkaia, gero ekitaldian goda, gero bazkaia, gero poteo bat, eta gero kontzertuak. Eta gero ja ustalaren hogeita bian, E, manifestazio, herrialdeko manifestazioa deitu dugu e, oi hartzunik, bueno, e, arraguatik horeretara. Piskat herrialdekua, baik e, eta salatzeko. Gero, hau da, gazte bat gehiago ezen planteamendua edo, bueno, eta gero beste herri sektore batzuk, antolatik zuzte, beste ba, ekimen batzuk. Ekainaren hogeita marrean, e, Zuloaga plazan izango da pixka bat e, ikusita, hogeita zazpian ere, baterakuneko E, paiketa dagoela, ba, e, paiketa irauten duen artian, zuloaga plazan egon goda, esak ba, hanpada bat, gogolako zerbait, salatzeko eta goita marrean izango da, pixkat gazte perspektibatik eta gazte etorriko diren salatzeko. Eta bertan prentxorriko batean egon goda, eta inako goita zuloaga plazan. Eta gero ere, esan ustalaren amabian gurasoak egin duten e, eskualdeko dosierraren aurkezpena izango dela, xempela retxean, eta bertan ere ba, izango da ba, eskualdean e, e, gure atxiloketen inguruko dosier bat, eta zegoeretan horkitzen ean. Eta gero, e, ustalaren hamarau e, e, behan, besarka... Besarka torkizunari. Besarka torkizunari eragileak e, ingo du pixka bat, ba, arlo pertsonaletik edo unmanotik ba, elkartasuna eman bazte guztiei ez, yes? E, Niesenen izango da ere Eta bueno, hau da pixka bat Eskualdon tan e, Antolatuta dagona epaiketari bitarte Meio ere, azpimarratu ba, e, Ezke bakarrak ozabar asaldeko gaztak Ezke bakarrak baituak izango diela Ozabarangoak e, donostiko gaztiak e, Sententzianen zaidau daude, Eta gero algortako gaztiak ere Bairan jane baituak izango direla Eta pixka bat ba, bai Azpimarratu nahi dugu ba, e, Garrantzi hori edo behar hori gazteok Benetan elkartu eta guztio nei aurre egiteko eta erantzuteko. E, jo, samorduzkabat, imajinatzen duzua indikan ere gauza gehiagoateako dira, zeh, lehen esan duzuen bezala gaur ere bai, onontzatorre baino lehen, ba, herriko eragilekin biduteak ontzaret ez, nola ikusten duzue kartazuna espero duzue, imaginatzen du baiet, nola ikusten duzue pixka bat erri mugimendua? Hombre, gila esan, elkartazuna bai jasotzen da, baina bueno, osa, Kontuta nuki berda, igual gugeala egongo gana gaudientzia nazionalean egun hoietan, baina azken finean ba, Euskal Gazteria guztia epaitzen dutela. Oza. Bain, ikusten duzue pixka bat itxaropenarekin ikusten duzue azke adibidez udala aldatu da e, horretan, bueno, zer esanik ego jartzen jarraitzen du, baina, bueno, ez, pixka bat aldaketa guaitare ikusten duzue orindikaren kartasun hori gejago, jende gehiago ikartu daitekela edo ikusten duzue itxaropenarekin hurrengo ba ikusten, bat... parkatu, egoera honetan jendea ilusionatuara gola ez dakit, ikusten da ba, aldaketa da gola eta jendea beti baikorra gartzen da ez? ni pertsonalkian ez horren baikor Anineko eskorra naiz. Binen jendearen ilusilua eta uno den aldatzeko zehau eni nabartzen dut. Aldatzen nahi dela edo bentsat ilusio bat bai dagola. Uh -huh. Ez dakini bagero nolatako dien gauza binen. Ez da esku ez. Egon gu balit, segura eski ez. Bai da, ez. <laughs> Zein da esben aurka egiten duten eskaera? E, bueno, eskepire ez dauzkagu ba, fiskalanak uzazioa eta gero hau bere gero bain muturra sartu du. Eta fiskalak denei zortzi urteko eskaera egiten digu, baina gero hau bete ba ezberdintasunak egiten ditu ba, ba, bueno, bere beraien arabera eta batzuei zortzi urteko eskaera, hamar urteko eskaera eta beste bati hamar urteko eskaera egiten digu. Uhum. eta paiketalen komentatu duzu izango da, bueno, haipatu dituzun data baita eradibidez manifestaziori oi hartzundi korretari izango dena ustailako bi ez du, esan, baino justu manetan, da, madalena egun, es baita izango dira madalena baino lehen eta madalena ondoren, es data pixka batez igual ez dakituzuna dakit diren jendea mugitzeko ala, bueno, pixka batez, herrian presenteu ukitzeko es bai, homba, egur dugu dago... Dela, eh? Osa, jendea egon behar du, kalian egon behar eta herrian egon behar du. ikusteko herria dela erantzuten duena, esken fin, egin. Mm -hmm. Sortu duzu ego eh, eforri ba, baita ere, eh, ba, es? Hora, e e ipartutako e e data guztioiek, eta, bueno, beste seme gauza baita ere, ikusi dugu bideoak daudela, targazkiak atorraba daudez. Hori da, ba, dago manifestua, gero, dago beste bideoen atalake do, orain goz bideoak daukagunak eta argazkiak bai ba, egindako ekimenen argazkiak eta bola, eta gero dago elkarrizketa bat hitzakoa ba, egin zigutena ba, beste gazte mo, gutako gazte batzu egin zieten elkarrizketa legoi mm -hmm, oarzo gazte hori gao, oarzo, oarzo gazte batez blogspot.com oarzo gazte batez, batez blogspot.com hori gara bueno, irratikoan ere jarriko dugur lotura jarriko joguta ori da horregin aipatعو ba bueno ba pare bat egunetan adibidez 1500 pertsona digora sartu dela ba los potonet bueno chanima tu gendeira bai bai hartzea igustea badago hor atzikitzeko atzikitza ere eso de memedia nic ustedes a chiquitos aitza saben no funcionan no es man hola bai ta gero tan votadori voto ah ez da jartzen ez ah voto 17 garren voto gureadas de bai vale vale vale a petan ez dise nadie que tan que era bilse ustedis en gusto llega a tener la serrenda tan euskalo senbateko serrenda ta ez dakiz en orrita bainon Hori da. E, ba, marrean, eh, aipatutako de ialdiak, ba ekainearen 30ean ezikago goratzea hurrengoa sentzen eta gero ustailaren bertso Horri da. Ori gero ustailaren irua, bertso saioa. Hori. E ustailaren amabian e, gurasoek egin dako dosierren aurkezpene izango da xempela arretxean, arratxaldian Dosier horretan ze dute? Azkeneko urtetako esan dugun bezala bimieta zazpiko urtari aurrera edo Oaxo aldeko, ez ez ez, oaxo gazten dosierra da Osa, bakoitza amazazpi, amazazpi, amazai gazte gauen ba, e, bakoitza noiz izan zenatxelotuaz, zenien gatik mm -hmm. zegoeratan, eta pixka gatorik, gero tortula saraketa batzuk, eta gero bairak urketatxo bat Gurasoak egiten duten Zea bat Gero, guztalaren e, amala Obean e, Besarkada etorkizunari eragileak edo e, Nisenen egingo du e, ba, Betelkartasunadiera Epaiketari e, begira Guztalaren amaseian gazte bat gehiago Ez eguna oi Egun e, guztiko egitaraberekin Era gero, guztalaren hogeita bian e, Manifestazio eh herrialdeko manifestazioa. Jaitea mere jendeari aurretikan de animatu bertzaio <gülüyor> eta, bueno bueno horretan baita ni ustuz jendea animatuta da. Bueno, bas da kit, pentsatzen dute bueno, ere e, aurreko astean hoben dela la biazte baitare unibertsitatean egintzen, ez? Eh, pola itsialdi batuko taole ziren. Ez da kit holako gozak ere jarrituko dute egiten o eta a, beste leku batzutako informazioa badau kasua edo ez prinsipioz egin zen eta gero ekimen nazional bat eta hemen aurrea asmoa da ba eragile desberdinekin eta itxialdean aproetxatu zen e, gazte eragilekin itzaiteko hauek ere prestutasun agertu zuten ba, egozertako badaiek ere prestu daudela honi guztia aurreiteko eta hemen ikan dagoen asmoa da ba, eragile eta norbanako gazte guztiak elkartu eta benetan zerbait egitea eta honei hauden afrenatzean nola batxe asmoa hori da Uhum. eta herriai bak, bakoitzak hartuko du gure. Bueno, babe, horreladen eta, bueno, jarbaitare, garai iberrioi datu zenak edo atarian gaudenak, ba, bueno, bale duten baitare eta, eta, bueno, bukatzen denes, gazten horkako errepresio guzti hau eta jarraituko dugu zuen ueforria eta, bueno, tadodeneik italdi guzti ba, dut eta, ba, honen berri emango godu gu, eta, ez nahi duzunean baitare, ba, hemen Pasata, kontatuta. Bueno, egongo gara, jaiak iritsiko dira guretzako ere bai, justu da torieta, mañan, bueno, saia tuko informazio hori zabaltzenola ez. Es. Bueno, Onda, a, mila a mila esker, Venga, a mi eskazko egi. Zerostik, eunpante izan dira atxilotuak Narogaita marespetzeratuak Eneiuron no gaita lagutxienen torturatua Zerostik, <totipa> <totipa> Aultzak zabaltzen. Astelenetik ostiralerra errategia. Zintzilikirratiko saio informatiboa. Beste komunikabidetan entsungo berriak. Kontrainformatiboa. Agenda Elkarizketak eta Bar eta bar egunerokotasuna begiratzeko beste leioak. Animatu eta parte hartu. Etorzaitez bisitan, edo jarri gurekin harremanetan, zure inguruan gertatu diren, edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! Zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko hiluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikapena, eguerbiko ordu batetan. Erretegia! Entzunetaparte batu! irubebikoizat.zintzilik.net FM! Herun Ortean sar Errategia Saioan egindako hainbat elkarrizketa entzuten ari sarete. xotabernan getzia e... e... e... egatena da ergongoala baita ere sakina da gaur irunian atxilotu dutela batzen nari e, batazko bat ematea batik entzuten da e... Eh, Gar, kaixo, gabon abertzalea e, Idatiko dut, bon, bakatko, idatuko dut komunitatua e, Zuen aurrean niretzako hori haundia da bato Oantxe hasiko naiz. Nere amaren etxea eta luga dezentatuko dut ¿Defenderé la casa de mi madre o defendamos a Malurra? La madre tierra son los lados de la misma idea. No son simples palabras, son dos llamadas, dos gritos frente a la estrategia depresiva diseñada por el capitalismo resumen la respuesta cargada de dignidad de todo un pueblo frente a las ansias deptimas porque cuando este sistema a través de sus armas y sería una política determinada no admite discpas si repartirmos por ejemplo ahí están las personas Compañeras del movimiento Antitá que han sido juzgadas recientemente en Gastelis en base a legislaciones extranjeras como no por el simple hecho de oponerse legítimamente en Urbina a dicho proyecto demencial y los compañeros del movimiento de desobediencia civil que han sido detenidos esta misma tarde por la policía de Yolanda García el capitalismo ha colapsado a nivel mundial constatamos hasta en sus medios las diferentes crisis en que estamos envueltos y en nuestras vidas las dificultades para llegar a círculos cualquier discrepancia cualquier respuesta es tintada del terrorista y su violencia, su represión es inerente en el barrio de Tumalvide para construir la segunda variante han aniquilado tierras de Casino, ¿para qué? para ir más rápido en Oyaktsum tendremos que ver la prolongación de esta obra de esta obra el irremediable perjuicio también de muchas tierras que casi especulan con la vivienda en el puerto de pasaje y en las faltas de Haizide nos quieren imponer un superpuerto después proyectan construir una planta de gas allí en el barrio o la Barrilla de Irún, una central térmica, en Canxunisqueta, una plataforma intermodal y una carretera intervial conectada al supercuerpo de Caixín. En el barrio de Subieta de Donostia, una macro cárcel y una planta incineradora. Sin olvidar el proyecto de metro para Donostia. Y por encima de todo este sinsentivo, el tren de alta velocidad, por supuesto. Ya sabemos que sus obras ya han llegado a ir Se han perpetrado las correspondientes expropiaciones de tierras y ya ha horadado el corazón del monte visceral. El monstruo está a punto de llegar a Orereza, blindado con el casuillo, perdón, Isaac. Han admitido desde vergonzadamente que el valor promedio de estas obras faraónicas asciende a 7.660 millones de euros, es decir, más de un millón y cuarto de pesos Se malgastan semejantes fortunas en ese tipo de obras estériles insensatas y destructivas y sabemos que se hace recortando presupuestos en la creación de empleo y gastos sociales y admitimos no faltan perdón, y además no faltan los colaboradores al servicio de España del imperio de capital, quienes diseñan, fomentan e imponen estos proyectos. Así llenan sus bolsillos los responsables políticos locales del PNV, PSOE, IPT y todos sus amigos. Y si somos capaces de quitarles la máscara nos encontramos con el capitalismo verdadero rostro de la denominación culpable de la desaparición y enemigo de la supervivencia libre, saludable y amorosa de los pueblos y quienes decidimos que oponernos fielmente a sus intenciones, nos veremos en el punto de vida de su represión policial política y mediática no nos queda más que seguir gritando defendamos a Maluga defenderé la casa del Padre Y en este grito no podemos dejar de recordar que en este pueblo hay personas que hicieron frente a la brutalidad de este sistema, que por defender la casa de nuestra madre fueron detenidas, torturadas, juiciadas, y despensadas a cárceles alternas, y que permanecen en las mismas resistiendo en condiciones realmente duras, como prueba viviente de que aquí, el amor mora madura, se cobra un alto peor. Por lo tanto, en nombre del movimiento Antitat de Odereta, queremos enviar un abrazo hermano a todas las personas presas en lucha, que a lo largo y ancho del planeta se enfrenta al sistema capitalista y a su violencia, porque su lucha también es nuestra lucha. Oreo tako, aktia dura antiko, trenade aktako tal. Eskate kasu. Bada instituzioek eta alderdi politikoek ezkutatzen duten violentzia bat Bada demokrazia eta legearen izenean estatuek hritarren aurka erabiltzen duten violentzia bat, eskutuko violentzia. Asteburuero milaka lagun errepidetara 700 preso sakabanatuta egotera eta 2000 familietatik iese egitera behartzen dituen violentzia bera. Alaba eta semea atzilotzera joan ziren. Eta laba tiroz josi zuten. Semea berriz atzilotu ostean txikituta aurkitu nuen. Urteak daramatzat ahorratutako xoseak bidaietan gastatzen. Sakabanaketak bere horretan jarraitzen du. Emaztea errepidean istepuz galdu det. Zenita eta lagunak arrisku berean ikusi behar ditut bidai oro. Eta urteak aurrera Ezin dut bisitan gehiago joan. Gatazka politiko honek badu irtenbidea. Banakako zein herri eskubideak errespetatuko dituen irtenbidea. Etxean behar ditugu. Eskubide guztiak guztionzat. Ilerokoa azken ostiralean, isilean zure herrietako elkarretaratzetan parte hartu. Batu ditzagun indarrak. Envide ti que causar hija la gunizan senuen Torquisunaira egin zen uhe Sentimendu envide ti que refleja esa futuro uhe burutasune heredetu sentitzen gaitu uhe Gaitu zure Ttu da gone sacuzzen, debe katuta zaude, teve katuta gaude. Thank Dio te ca tic scintille vestidura, quel dei ha un'estensione arria che la distenzu sus calletaki che dia è rapide gorilla sulle onde chiatu a You'll never satisfy me You'll never satisfy me Sintimi talento passa che zintzilik irratia haotzak zabaltzen urtean zehar erretegia zailuan egindako hainbat elkarrizketa entzuten ari zarete erretegia egunero zortzitan erretegia errepikapena guardiko ordu batean erretegia ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza sinchilic.net FM News hey. eh, Nos encontramos con un vecino de aquí de, de Orereta que, que va a ser la persona que nos ponga un poco al corriente de estas encerronas y diferentes actos que se están realizando en solidaridad y apoyo con la lucha de los presos políticos vascos. Aopa, eh, ¿estás ahí? Aopa, Cacho, Arracha León. Bien, eh, si te parece pues eh, ayer no, no pudimos contactar con nadie telefónicamente y te agradeceríamos que nos hiciéramos un pequeño, un pequeño relato de la de la programación de estos actos en Cerronas que se, están, que se van a realizar y se están realizando durante esta semana. Sí, pues un poco con la manifestación que se va a realizar el 7 de, de enero en Bilbo, sí. pues diferentes colectivos y sectores, de pues al final de la ciudadanía, pues están cogiendo compromisos pues con los derechos de los presos, ¿no? Sí. Y a nivel nacional se está realizando eh, un, un ayuno y, y encerrona en el campus de Ibaeta Ajá. y pues nosotros en el pueblo también estamos recogiendo pues con los mismos sectores del pueblo pues diferentes compromisos de concentraciones, eh, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ayer tuvieron su, su chanda los sindicatos y sí. eh, estuvimos con los trabajadores del puerto y... Y muy bien. y luego también creo que los de Niesen en alguna otra empresa también hicieron concentraciones. Sí. hoy es el turno del del gas de, de, de, de Movimendua sí. y ese ellos están realizando una concentración a las 7 en Niesen. Sí. Mañana será excusa el que educación, el que el que coja el testigo sí. y ellos también en las escuelas y, y, en, y en los institutos también. Sí. Eh, van a realizar concentraciones. Sí. El jueves será el movimiento feminista el que coja el testigo y sí. con diferentes pancartas y así, pues también van a van a solidarizarse con, con los presos. Sí. El viernes serán los empleados y sin negocios de Luda Leche los que a las 12 del mediodía hagan una concentración en la plaza del pueblo. Sí. El sábado pues los diferentes sectores que están trabajando por los derechos de los presos, pues los enides, los presos etcétera, etcétera, sí. eh, serán los que cojan el testigo a las 12 en Niesen. Sí. Y el domingo finalizaría todo con una concentración en el campus de Ibaeta, en, en Donosti, ¿no? Sí. Y bueno, pues con el llamamiento a la manifestación que se va a realizar en, aquí en el pueblo el día 31 de ...de este mes y un poco el día 7 sí. eh, en, en Bilbo, ¿no? Sí. Eh, me vas a permitir que no me ha quedado claro... Eh, lo, las, ...las encerronas se están realizando en el campus de Ibaeta. Sí, eh, sí, las encerronas son a nivel nacional... ...pero nosotros en el pueblo, pues... Eh, ...diferente gente está haciendo ayuno de un día... ...pues cuando, cuando le toca y eso... O en el día que le toca el sector al que corresponde y luego también pues están haciendo concentraciones, repartiendo octavillas, panfletos, etcétera, etcétera. Ajá. Bien. Todo esto, como ya has dicho, pues un poco orientado en principio al 31, que se hará una manifestación aquí en Olereta. Sí, eh, como todos los años... Eh, nosotros el día 31 vamos a hacer una manifestación en la cual eh, queremos que participen pues todos los colectivos que que que nos tan, pues sí. que iban participando, no sé qué sí. y pues al final que sea un reflejo de, del gran movimiento que hay en este pueblo al favor de los derechos de los presos y que sea una forma de, de que les tengamos más cerca ¿no? e intentar traerles para casa Vale Bien, pues te lo agradecemos. Si te parece, eh, solamente dejar apuntado un poco eh, para mañana, diríamos para mañana, miércoles 14 de diciembre, ¿dónde y, y cómo será? Eh, mañana es el turno de, de los de la educación y ellos realizarán, pues cada uno en su centro de, de estudio o de trabajo, pues diferentes concentraciones a la gente que pertenezca de, a estos colectivos o sectores que se informe que seguramente en su lugar de trabajo de estudio habrá alguna concentración o movilización sí. y eh, la siguiente movilización en el pueblo sería el viernes que se, a las 12 de la mañana con los trabajadores del ayuntamiento Ajá. vale pues nos queda ¿Vale? aclarado para Sin Chilic te agradecemos este contacto que has hecho con nosotros. Vale, vale, es que río esto, ¿eh? Vale, ¡ayó! ¡Ayó! Zitzilik irratearen saio informatiboa Egunero zorzitan ErrePKena euiko ordu batean Erretegia entzun parte hartu Hiru FM bikoitza punt Gabarat, eta Iulen Mujika, leher ez leher epaileak egin dutak. artean, frantziako poliziak, doniban engarazin, atzemandako bi lagunak. Arrotzaldean, gaur arrotzaldean, eramatekoan ziren epailearen gana Parixen. Baionatik bordelera eta ondotik Parisera eraman zituzten eren egun. Oshanda baratzen Mujikaren eta Josu Espartzaren atxiloketak zalatzeko, Manifestazia egingo da bihar, doni garazin, atera politikoa horain errepresiari estot relopean. Iruterrietan, herriko etxetik abiatuta. Estalde jakingo duzuen bezala, Prese en Aldeko Txandakako barabaldia burutzun ari da Donostiak, Abenduak 12-18 bitarte. Astelen 12 sindikatuak egin zuten beraien txanda. Asteartea 13, Gaste mugimenduak. Asteaasken 14, hezkuntza. Ostegun 15, mugimendu feminista eta gaur udalak eta diputazioko langileak egin dute. Maraualdi hauen ari da, bihar, larun bata, eguardiko amabitan, elkarretaratzea egingo dugu nire zengo plazan hemen oreretan, eta egandean txandakako maraualdiari bukaera emateko eguardiko amabitan, amabiterdietan markatu, bolebarrean ere elkartuko gara eta egutegia jarraituz, eta ortero bezala, azteazkenagoita batean, santona zegunean, preso guztiei bidaltzeko argazki bat aterako dugu eguardiko ordu batetan foru plazan. Da egiten dizu egudenei argazkira etortzeko preseek ikus dezaten resoek eta kapoan daudenak ikus dezaten oreetako jende mordoa argazkiak. Iturriaren jazpia denok Bilbora. Golosalai izangoa. Mundiala izango Aste zina izango da. Euskal presoak euskal herrira ekartzea. Eta zigora bete duten presoak askartzea. Dizio oso erako espetxe zigorra... E Minin bidea presoen eskuideen alde. Zingorra den laurdenak bete ditu zten presoen kalerak zea. Gaixotazun larreak dituzten presoak askatzea. Eta bestelako Usa. gaixotazunak dituzten presoen zainzago filako... Horro eaz... ondau den guztioiei, Tanta jo txezu ozenki, Eta entzun desatela, Habesten gaudela eureklin. Horro ondau den guztioiei, Kanta yotze suos en 7 de enero, todas a Bilbo Avesteigau Oleizura maitea. Saku opari bete, eta mendietan behera gurera etortzekoa izango zara hotelere. Zintzak izan direnei opariak eta gaizto izan direnei ikatza ekarriko omen diguzu. Zu jakingo duzu nori izan den nor ongileen eta e gaizkien artean beti amendton duzu eta hemen hamatxarra jartzen dizuten arre. Gure haberriaren ibriburuan adibidez, zure etorrera debekatuko dute aurten ere. Ze dute irunean zure aurta, agian ikatza ekarri diezu behin baino goiagotan, eta handi datorkie zurekiko ezin ikusia Ekarri ezaiezu arren oparitxikire bat, Eta horrela pakea ematen dizutek. Dobekurik behintzat ez dizute jarriko. Oparian legez kontra jasotzen oitu agraudeeta. Eskatzen azita ezango nizuke naparroari buruzko liburuenen bat ekartzea. Ezaterako naparroaren konkistari buruzkoa. Akerikoa baita duela mende erdi gertatutako gerra tamalgarriari buruzko akordua okertuta gabitzala inguru aietan. Hain okertuta ze erazotxaliak, erazotxal, eta erazotuak, erazotxaliak hartzen baiti duzte. Horten beste eskaribat nahi genizukei. Madridera hoz haitezen, hain zuzen. Barakigu ez dela eskari makal, agian egun bete lehenago abiatu beharte duzula. Sakua bizkarrean eta zatoa zorbaldan atuta, baina jakitun gara ara joateak medez izango duela. Joateri guazenu beste liburu bat eramatea eskatu nahi dizuke. Iztegi bat, zehazki ezatea arret, iztegi bat. Lazai, ez da iztegi berezia, ez. Hiztegi arruntada. Betiko hiztegi txiki horietako bat. Madridgo urteetara iraman al izango batzenu hobe. Edifizia ondagoen, dagoen ez badakizu lasai galdetu. Berek ezagutzen dutean Madrilenek. Kanpoan bi estatua ditu eraikinak. Leo itxurakoak, Azki itxusiak eta hartuztekoak. Iztegia paperean bildu ondoren, jarrezatzu gainean, senyor presidente del gobierno. Aurrerakoek arredakoek, jakin modute zein eman. Oar bat, olentzero maitea. Geure etxean gu konturatu gabe zartzen zara, zu bakarrik ezagutzen dituzu zirrikituetatik. Baina Madrilen ez ezartzu alakorik egin. Atean utzi eta alde egizu handik lehenbaile ez baduzun liburuarekin batera zure bizitzaak eftan utzi nahi. Zure guruari galdetuko diozu zer dela eta nahi ote dugun han iztegi bat utzi dezazun. Beno, azalpen erraza, azalpena errazadu. Kontua da, Madrilen azpaldi davitzala hitzen ezan nahiarekin galduta edo. Ez dira, klaratzen. Han, politika esaten dutenean, gerra ezan nahi dute. Azkatasuna esaten dutenean esklautza eta demok demokrazia esaten dutenean piramia. Alde eta kontra hitzekin ere naste handia dute. Azkatasunaren aldeari bidela esaten dutenean, azkatasunaren kontra haritzen dira eta. Eta zer esan, nazio hitzaz. Begira alentzero. Madrilen nazio hitza entzuten eta tentsatzen dute Espainia zir, ari direla ura. Ura Espainia alegia bai, baitaukate nazio bakartzan. Baten batek esan beharko die nazio asko dagoela. Espainiarra aparte Eta horietako bat geurea dela. Euskaldu Ahora ekarri hor duko nazten zaien beste hitzetako bat, indultoa da. Aiena buruz, konstituzioan ageri ezaren bein baino gehiagotan atrikatu izan duten esaterako Guardia zibil batzuei eta baita bakerore pati ere. Kontua da, zineetxita daudela, indulto delakoa beren lagunai jardai dakiokela eta bakarrik beren lagunai. Eta iztegiak erakutsiko beharko die, oker daudela Inon ez duela alakorik ipintzen, ez da beren konstituzioa aptan ere. Arrituta erogu mozara, olem zero maitea, gure eskariaren urriarekin. Urtero zerrenda luzea egiten dizugu, eta aurten bi liburu baina ez. Baina eskarmentua badaukagu, eta badakigu asko eskatu izan dugunean gutxi jaso dugula. Aurten taktika aldatu dugu. Gutsi eskatu eta asko jazotzeko esperantzaz. Zorte hona leitzero, eta kontu somo zierrako gainea. Gehienetan elurra eta izotza izate baita. Kafetxo hartzeko gozegileazen geratzen bazara, ezaztu gure lagun zenideak agurtzen. Antxe ibiliko dira eta azte bezala. Emaiezu musu handi bat eta sai esu saku txikia daramazula urten baina aitzaropeneen beteta maitatunez eta honekin e, ohartxo pale bat bihar dagoen dela eta gogoratu nahi dizuegu e, urte berzela honetako martuten era kongodala arratzaldeko lautan eta hemen herrian arratzaldeko 7etan izango dela zerpe latla Eta, bueno, gondiatu zaudete danok, olentzeron parte hartzea. Eta, alba duzute, Na. batzarritarek hartzita. Bestedik ez. diges. Azki da, esan du eskailen darteak. Kolosala izango da. Urterreliak zazpi, Euskal Preso Politikoen eskubiden alde, Eri, mobilizazio horocorra. Kolosala izango da. Hurtarillaren zazpian, denok bílbora. Kolosala izango da. Música El 7 de enero, movilización general para reivindicar los derechos de los presos y presas políticas vascas. ...el 7 de enero, a Bilbo... Gia, zintzilik irratearen saio informatiboa Egunero zorzitan RrePKena eguardiko ordu batean Erretegia entzun eta parte hartu Hiru webkoitza. Zitzilik.net FM. Eur. Eur. sueta esker late guti. Euskaleta lai politikoa aketxera. Euskal Herrian marchaan denaro políticoo venían us usted la duzatuden la ataska políticoo aisten bidez gustu artezen artekoalde ginean, bate egiten dute Euskal Herriko nagnazio arteeko de la sindikale eta bestea inmatekundeeta. La atasca común conuna ibada ezin estekoada, la ataska en suorburu, ondorioi hartan seguir arteeaa. Eeta horre este de este, Euskal preso politiko ez dizi duten egoera ditzegitenak gara mata. Azken hilareteotan, asko izan dira egoera hori errepanatu digotenak. Euskal berriko, en Espainia esbatuko hainbat politikaiek egin dagoa liraztenak. Bernikako akordioa. Gita eskubideen alorrean, lanean dira duten nazioak eko hainbat elkartik ere, behar ez zua dute presoen egoera lia errepanatea. argi dugu, espezio politika, matazkaren kompongidaren klaretara karri dardela. Euskal Herriko behengo sindikalak, sozial eta politikoak, behin eta berriz, behin bezala, onako eskaeradek egiten dizkiagu Frantzia eta Espainia restatzei. 500 milariak dituzten presoak aleratzea. Espainia Estatuan aplikatzen dira, lehen gara gaitan mazartzi, barra zerosei doktrena, bertan dera Eta zigorra bete eta enpresoak presoak askatzea. Euskal presoak, Euskal Herriak hartzea. Frantzia restatuan ezartzen diren, biziosorako zigorra, bertan bera auztea. Seguraren irula ordenak beteak dituzten prosa taleratzea. leratzea. Elgur abek nortzeko, ez inestekoada erritarren implikazioa. Bakoizak bere eskarrutik lana egitea. Eskartroso politikoen eskubideak guztien ardura baitira. Horregatik guztiei behi egiten dituzugu, arruinaren ogoita maitean, arratialdeko seietan musika plazatik manifestazioa, zoazian, den manifestazioan eta urtarriaren saztian dilbon erringo den manifestazioan parte hartzera da, esan du eskailen darteak. Kolosala izango da. Urtarriak zazpi, Euskal Preso Politikoen eskubiden alde, herri mobilizazio orokorra. Kolosala izango da. Urtarriaren zazpian, denok bilbora. Bueno, eh caixo, jarritzen dozu e zentzelikirretiko erretegia entzuten, eta oraingo honetan, ba, bueno, urtean sear askotan itze egiten dugu Gaionen inguruan, baina nik uste dut iristen direnean ba dataue gabonak etorlaboa indikatzen gella horatzen galela, es, ba presotaislarien inguruan ari gara eta daki zuen bezala, baina guren no, urtarri, urtarriaren zazpia manifestazio bat dituta dago Bilbon, eta baitare, abenduaren ba, hogeita maikean, ba, urtero egiten den bezala, horretan baitare, ba, manifestazio bat egingo da. Horretaz hitz egiteko, gurekin ditugu deiertz eta, eta arkaitz. Apa. Kaixo, gau hon. Arratxalde Eta, bueno, lehenengo galdera, lehenengo galdera hori badakigus, etako bat zenida dela, aita espetxan daukala, beste ere biak, biak ere espetxan egondakoak, hori da. hori da baitare. Eta pixka ba, lehenengo galdera hori, ea, ea nola bizitzen diren data hauek ez, gabonetako data hauek dataueket horrela, ba, espetxe barruantzatenean, ala zenideren bat espetxean daukazuenean. Bueno, ba, ez dakit, egia esan... Pf, e, pentsatzen du Mon bueno, nire kasuan adibidez, e, Ni jaio na zan egikan naita barruan daukat, Horduan etstzat gabonak ba, gaur egun bizi ditudan moduan bizi izan du beti. Baina bai ba, urtetan aur junala, bai nabaritzen denzu etxean utxune hori ez, bat falta dela eta baddakizu baina,ez pues, preso dagola estatuak preso daukala. Eta, bueno, beste zen ideak ere, ba, zesanik ez, ez? Ba, konbibitu baldima ezubeakin eta dena, ba, derrepente horrelak kendu dizute, ba, bai, ja e, fetxabatzu familia guztiak elkartzen dienak edo eta, ba, ibaina bai, baritzen dela hutsunea Eta, barrutikan ere, buz, ez da ditu Bai, bai, bai, bai dia garai batzu, ben ba, un beti senidekin ta elkartzezean, eta ba, bai gara joietan igartzen dezula utxunea, eta ba nahi zta espetxo garroan egiten dituzten, ba saiak ira ez bazkari berezi horrelakoak ematea, ba, lau hor maien barroan, ba nahiko berezitzen da familiaetiko zaurru neotea, eta ba garai zaiak izaten diregidea zan. Mm -hmm. Komentatu duzu baita? Eta, bueno, zuk espetxena sautu duzula ez, zuk esengaztea, ez? Ja oieta. Bai, oieta gos turta Eta, Urtarilean, amarrean. Bueno, gazteaz, eskaizki, mazatotezala, mair urteko, oitasei urte, oitasei urte, oitasei urtean. Oitasei egin oitu, turren urtean, bai. Aitakein oitu oitasei urtarilean. Pentsatzen duia lehen arabera, kalean egon lukela baino... Bai, kalean berrukela, baino 2008-koa bustuan aplikatu ziote, en, ba, hundalaroita mazazpizerozei doktrina o parot doktrina ditzen dioten hori preso askori aplikatu diote bai, bai, badia bai, iruro gita piko edo iruro gita mar bat edo hola preso aplikatu diotenak, eta bueno, ohendikan pues, badia bat su mamu hori daukatela gainean eta edo zen momentutan posile diotenak aplikatu badauka, teatzeko, datarik ja, bai, e, ba, bimila eman seiko urtarila gamarrean, antakoia hogeita mar urte betetzen ditu negunenean mm -hmm. mm. piru bat hori da, mordoxa bat hai. Eta pentsatzen desu testo inguru politiko berri honetan gauzak aldatu aitezkela, lehenago e, edo aurreratu daitekela kaleratze hori? Hombre, esperantzak esperantzadea azkeneko gauza galtzen diena, baina argidago hortarako ba, lan asko inberde gula, inoiz ez digute zerro paritu, ta ere testo inguruan gati ganez digute zerro parituko, eta herri lan bat inberda, azken finean herri presioa inberda, Beraien eskubidea, beraien eskubidea da, batzu kalean egotea, e, euskal herrian egoteare bai, eta guzti hori, ba, kaleko presioan lortuko dugu, soparitu ez digute zerroparituko. <totipa> Berez, bueno, atzo esen belarretxean e, egin zenuten prentxaurrekoan, e, urtarriak zazpiko manifestaziorako deialdea egintzen zenuten, eta bertan ere egiten dituzuen e, aldarri, aldarriak e, irakurtzen dituzten, zeintzuk dira aldarri horiek aspalditik ere, entzuna ditugunak. Ba, gaixo dauden presoa kaleratzea, kondenametea duten presoa kaleratzea, euskal herri datzea, eta ba politikoa edo e, matea, ez? Eta pixkat, ba zuk aipatu aritik, ba, bai eh atzoko agerraldi edo prentza horrekoanan bildu ginen herriko hainbat eragile eta norbanako, ba azken finean eh lehen urtean eh urratsa egin zuen, osea urratsa Bilboko manifestazioan eta hortik aurrera azken ostiraletan eh egin dugun dinamikan, ba portarrean euskalgintza parte hartu zuen, Otsaian ezguntza, martxoan e, mugimendu feministak, apirilan gazte mugimenduak, ekainan, osea maiatzan e, sindikatuak, ekainan presoiak, e, iraian banderaren ekimena dagintzan, e, ba piska banderola eh Erosita jarri jartzitzan jendiak, gero hurrian amalurrea taldeko ekartu zuten testigua, azaroan berriz kirolariak, eta pixkatoen hogeita amaikian, horretan egingo egun manifa nahi dugu izatea, ba, urte osoko dinamika eta azken hilabeta huetan atxikituen jende guzti horren, ba, islada, ez? Eta horregatik, batzoko ba, agerraldian, zuen, ba, kolektibo guzti horiek, eta norbanako guzti horiek, ez? E, azken hogeita maikean e, ginaideaguna da, ba, pixkat e, urte osoan parte hartu dutenen islada izatia, eta gero jende guzti hori ba, bai autobusetan e, urtarriaren zazpian, babilua bideratzea, ba, kolosala izango den manifestazio horretaraz eta hori, horretarak horre bai horrein webbune bat zabaltzen ari gara, webbune berri bat horretan egindezagunbidea .blotspot.com eta urtarre jantzazpian ba, preso eta ieslariak etxeratzearen dinamika hor bukatzen ez denez hor hasi edo ezela ingolitzake esan edot mugarri bat izango da ez, pe, manifestazio hori eta hortik aurrean ba, erreian ere gorpuzten hono da preso eta ieslariak etxeratzearen aldeko ba, mugimendu berri hori ez ba. E, Aipatu dituzu hostilal horietan baitare, bueno, igual gogoratzea zenba preso doden herrian, eta bueno, hostilal batzuk ere gogoratzea egian geien gustatzen zaizkikunako direlako, ba, justu baitare bakas honetan aurten izan ditugu ongietorri batzuk, ez? Igual aipatzea baitare, urtea bukatzea dihuen honetan, ez? Bai, e, bueno, e, amasei preso dauzkagu herrian, eta bueno, batzuk esan denzunbentzela, urteen ongietorri batzuk egon dudia, Jitxona, Manu Eta ez dakit bo, Inaki uh, De bai berriz Berriz askat duzuten Eta hoxe, osasken finan olako Olako gauzak ez pus, Presoat etxera berriz ekartzea ba, Garaipen bada Oguzti ontzat Eta ez dakit ospatu berrare bai badago Mino, bueno, aztu gabe Ez ba, gero jarraitu behar dela Ba, gainontzeko guztiak etxeratu gartea, bai? Bestea beste masei, gaititzen direla horreintik, eztxeratzeko. Hori da, bestea bueno, masei, en lengoen eh? adibesitza zirakurtzen genu nesez, kalera irreteko zeirundeiro loita ma bost. Hori da, bai, bai, bai. Bai, zehiruen dairuro geitamago, eta ipatu behar dugu, bueno, hori dela kopuro erokorra, Estatu Espainola, Estatu Frantxesean, e, bueno, eta beste herri batzutan, e, sakaban nototado den euskal preso politikoak, nik hemen bueno, da, da, ditudan datuen arabera, ba, bueno, bosteunda hogeita marrin guri zango dera Estatu Espainolean daudenak, oietatik e, bost emakumeumearekin aurkitzen dira, eunda berrogoi bat edo Estatu Frantxesea, eta oietatik e, bat emakume bat aurkitzen da umearekin e, e, agi and Bueno, askotan ez da ez dira emakumei espezifikoki eragiten dizkieten e, e, gaiak zabaltzen, e, badaki badakigu Preso Politikoen Kolektibuan ere bai borroka feminista aurrera eramaten ari dala, baina noragikan, ba bueno, nikuzte falta da hori gizarteratza gehiago, kaleratza gehiago, entzutea gehiago, es eh eta gehiago gainerant zuten ari gera torturas existen inguruak e, gertatzen diren gauzak, eh bueno, beste asko es, ba inguruan adibidez, ez da gizar dezakezu emakumen egoeraren inguruan? Ba gukerrian beretziki ba martxoan eiderrek e, irurte zera matzan ba aurra espetxan edukizon eta urte pasata ba, derri derrigortzen diete ateratzea eta justo atera du e, eta ba, jo, ba azkenian preso gotea eta horrelako egoera batian ez non derri gortzen dizuten irurte pasata ba, zure semea atera berdezula ez eta azkenian zure bazakita zure semea barruan ere zitzearen astu da ta azkenian emakumentzako ba karga doble izatenda se espetxeazko baina ez daude emakumentzako prestatuak eta edukitzen dituen ba, eta ba, toki ez desaprovechado tal maino bai Jo, basakite gaiskia moldatua dauden tokietan eta azkenian hoe ez dela kontutan dan hartzen eta ba preso egoteaz gain emakume izatea, ba, bai askotan doble carga izaten dela, ez? Ba aipatutako kasu horienagatik. Mm -hmm. Zuekin ere egon ginen dela ilabete batzuku da baino lehen. Gazte bezala baita, reba, represiore jasatzen da, Euskal Herrian, eta zuen kasuan gainera epaiketa zenukaten. Hori da, eduki benun epaiketa guztaiak emezortzean bueno, hasi zen, eta ez egit, ogeita sortzean, no, noiz bukatu zen, usteet, ogeita sortzean bukatu zela, madalena kutitizkiguten gozatzen behintzat. Eta, bueno, e, hor, ba, ez dakit, epaiketa... Sintxazioa, izan daiteke ba, epaik eta guztiak bezala epaik eta gira dira baina gero sententziak galduiten dira horrela esaten dute eta gero pues, bai pasagenetun momentu txarrak ba, txakurrak deklaratu zuten ean ba, batek ezagutuzun ba, beha torturatu zion txakurra eta antxitate ba, bat eman zion Ero beste bikere, ba, epaitegiko salatik atea behar izan duzute, ma, pixkaela saitzeko, nazken finean, ba, torturatzailean aurpegia ikustea, ba, ez da bat ere atxegina eta gutxiago, ba, gezurretan dabilela entzuten dezunean. Eta, ba, hori goainikan, ba, sententzian zaigaude, epaik eta bukatuta esantze duten hilabetera edo izango zela, Gero, ba, hilabete eta pikoia pasazenean, ba, esantziguten beste gauza batzuk preferentzia da zeukatela, eta beste gauza batzuk edo, eta beste hilabeteko atzerapena edo eman tziguten. Eta, ba, oain zaik gaudu eta dauzkagu nazineko notizia gidea, ba, urtarriaren amabian edo emango dutela sententzia, santziguten agian, balenago filtratzen dutela, amaikean edo prensara edo filtratzen dutela, baina bueno, gu, prinsipioz E, urtarrelean amabirako esperatago sententzi. Hortxe, bestentzi azte, eh? gabonen jaiak ulazai uste pasatzen hoain bai. ere gabona gutzi, baina ortxe, denbora guztiaz. Bai, ba, Beste ere ga, ba, gazten aurkako epaiketak eta urra jarraitu dutez. Hortxe, bai, zaitu giruñakoa, donostikoak ere bai, es? Hori da, ba, bueno, izan daiteke donostikoen kasua, ba, zeuden supremoaren sententzian zait eta, bueno, ba, sententzia supremoko sententzia jetsi zenean E, supremoak eskatzen zion audientzia nazionalari beste sententzia bat diktatzea e, defentsa kontutan hartuta ba, beraiek emandako sententzia beren batean entzogolako defentsa kontutan hartuta eta hori ba, kontutan hartu zemateko beste sententzia bat eta bueno, ba, bi astetara edo emantzuten sententzia guztiz berdina, zaitzuten aldatu komarik no, berdina eta orain ba berriz supremoaren zai daude Bueno, sortta uka zuenxi. E, Dagodo al desberabaitarez, lehen eraipatu dugu pixka batez, Baina da justo izisten gaela bi mila eta hamaikako urte bukaeronetara ba, eta bere jarduera armatua utzi du presoek ere ba, bueno, komunikatu bat datera zuten orain dela jabet eta erdi bilabetez... E, jaraitu tepaiketak Eta lako gauzak Eta, bueno, zuek ere zenide bezelaba Aztero, aztero, bueno, eta lagunak ere bai Bajo marduzu espetxetara Zai, nola ikusten da 2.000 eta hamabigarren urtea Itxarropenarekin e, Oraindikan ere Ba bueno, gauzak ez dira Gaelegi aldatu eta aldatzeko lan asko egin barko da Nola, nola ikusten duzu Osea Zaa... Ene ikusten da, e, ni ilusionatua nago, baina ez ilusionatua azkenean estatuak ezarro erroparituko digulako edo beraien jarrera bat ere aldatuko delako, ez. Osa, ilusionatua azken finean gizartean ikusten delako e, ikusten direlako bear ikusten dira estatuaren gabeziak eta orain inoiz baino gehiago agerian geratzen ari dira estatuaren jokuzikina eta estatuaren errepresioa, estatuak nundi gnora jokatzen dun eta azkenean hori gizartea hortaz pinturatzen ari da eta azkeneanan aktibazio horretan ba, ez detutuste estatuak ez erro parituko digunik ez inoiz ba leno san den bezala ez zer erro er, er paritu baina bai ilusionatua dago ikustenetelako herri hone herri hau benetan aktibatuko dela eta ilusia ematen dit horrek hau mugitzen ikusteak bai gaztiak bai edade guztitako jendia azkenean langileak sektore guztitakoak, Eta bai ematen dit ilusioa, zeren uste detorrela benetan aterako ditugula presoak espetxetatik, eta ez ezberaiek ezerro parituko digutelako. baizik Eta gu herritarrak gure herrietan, ba, irautzatxiki horiek egingo ditugulako, eta benetan aktibatuko gehalako beraien eskubideen alde. Ez? Hortan dakat benetan ilusioa. <h -h -h -h -h -h -h -h E, bueno, leno, e, errekideak aipatu du, e, bueno, presoek, e, bueno, gernikako akordioarekin e, bat egin dute, kolektiboak ere orain dela gutxea eteradu komunikatua, esan ez, bueno, e, e, txeratzea eskatuko dula, espetxe onuren inguruan ere baizeo zerraipatu du, e, zuen senide eta lagunen partetik espetxean dituzuenak, hau danaba e, nola bizitzen ari dira, edo zer da esaten dutena onen inguruan? Esaten dutena presoek? Bai, esan nahi du zuen senideek zuen lagunek nola, nola ikusten ditu zuen zuek. Bueno, argi dagona da esan komunikatua, kolektiboa da, taldean atera dute, beraiek nola, nola ikusten dute prozesu guzti hau. Humbere, eh, joe, ba, beraiek ere, pues, esan zuten, ez beraien itzak izan duzien, hor dagoela apustua, horrekin bat egiten dutela, eta bueno, Hortxe ba, daude ez, ba, esperantza horrekin ere, ba, azken finan beraiek eskatzen dutena beraien eskubi bermatzea dia, eta ba, ikusten dute, ba, na, arkaitzek esan duen bezala, ba, jendia pixkanek aktibatzen nahi dela, eta horrek ba, indarrak ematen dizki ere, bai ikusten dutelako, jode azken finan hori garaipen badelako. Bueno, tesdake kaldera gehiago haituzo nortikan prestatuta Bai, baituzo gehiago haindikamare Bai, bueno, nik uste taskotan ez, ez dugula, aipatzen batzutan igual erretegian bai komentatu izan dugula, baina nor daukagu ataramine eta, bueno, ja aprobetxatuta hemen jok e, zea odiertz da gola, eta bere aita idazlea dela eta, eta bueno, ataraminek ateratzen ditu, ne, ba, gertzitalpenetan parte hartzen dula, ba, pixka komentatzea, ataramine zer dan eta, eta bueno, nun ikusi dezakegun, edo nun irakur dezakegun? Bueno, ba, hori ba, Euskal Preso taieslari politikoek eginako lanekin usatzen den ba, liburu gada ba ba, urtero eta da, ez nago ziur, ze urtetatik mila eta bi edo ez nago ziur, baina bueno, ba, izen burua gizaten du bezala ez, pues, atera mine edo zor barruko sensazioak eta azken finean horriz latzen dira, asko ez Orko lanetan edo, bezait baruko minorori ateatzeko modueta, zen finalan. <hazitzen> Bale, eba, bueno, gu... Elan politxadanea. Ba, elan da, gugo, dugu beintzat duen irakurri daitezken. E, azkena, bimila maikakoa ezin da orain dikan PDF-an irakur, PDF irakurri, baina bimila marrekoa eta horrekoak bai, eta zuk esan duzun bezala bimila bitik ateratzen da. Eta, bueno, honetan dago iru ebikoitza punto literatura kuadernoak punto Eta, eta bueno, e, e, bukatu baino lehenago, eta, bueno, urrengo mobilizaziago goratu baino lehenago e, nik ateran nahi nuen, ba, bueno, zure haitaren zeo zer, baino iritu zait bueno, oh, hasteko igual eh, basuri eskatu beharko izukelazuk eh, guztaduko litzaia keneri zuka aukeratzea ez, eta gainera irakurri dudana izan da, bueno, iritu zait eh, bueno, edo nik, i, eta espaldine irakurritan nuena, pues nahiko zaila ez eta orduan nik Piskat, dana biltzeko, ba, zera bat hartu dut, ez? Eta, eta bueno, pues, igualde preso eta ireeslari guztiei, ba, bueno, pues, beraientzako, beraientzako, ba, bueno, ba, testutxo bat irakurriko dugu, ez? Eta honela xedio, egunen batean mundua leunagoa eginean da gure inguruan, eta nahi norantza abiatuko gara nahi eran, eta maite ditugun lagunak besarkatuko ditugu, eta den edaririk bizigarriena edanen dugu, eta legeaz landako gure mintzairan solastuko gara, eta munduko andere guziekin oeratuko gara. Eta maik aurteren ondoren lehenengoz gorrotoaren gortesiaz, diosala eginen diegu gartzelan utziko ditugun funtzionarioi. Eta bueno, e, sarrirena da eta bueno, pues, bas, beraien zako, espero dugu, bueno, alik eta las derren baldin badago hobe, Eta, eta, bueno, pues bukatzeko ezagitea urrengo mobilizazioa zintzu diren gogoratzea. Bai, agian, bai, ez gogoratzea lehena ipatuitu ez, urte, e, abenduaren nogeita maikakoa eta gero baita urtarrilaren saspikoa. Eta ez daki bestak ere haipatuitu zun, gero urtarrilekoak igual sententziaren zai zaudeten edo ez daki pentsatuta dokasuen zerbait edo Bueno, Goberatzea datosenak urdaburura baita bai, erabadago. Bai, da hogeita maikean lautan San Silvestreko karreran ere ateatzen da horeretako <coughs> presoen taldea eta ordenak erkarrakin kamixetakin jutea eta lautan herriko ba, plazan geratu gea, gero zeitan musika plazatik hor mundu guztia goatzeko musika plazatik seitan aterako da manifestazioa eta hori gero herriko plazan bukatuko da, urtarriaren batean amaiketan urda, buruko tontorrean gehatu dira banbendira juteko, eta gero amaiketakoa. Eh? Bueno, <laughs> erreian gaituko ziren, ez batzuk oizean goizatzen dira, sortzitan xempela retik, edo bako zure, baina, bai, bai, batzu tontorrean zuzenean, ez Bai, bai, bai, Eta gero hori urtarriaren zazpian denak bilbora Hor komentatzia autobus eta, oza, autobusak ja betetzen nahi dela Ta jendia ba animatzeko Ta alik ez dutuz e, gehenateako txugula Izen emateko? Ima, e, ba txartelak erosteko, ba sindi landareta arkaitza uste da dela Zika animatu jendia eta, oi, tope ibiliko dela, gala Ta gero urtarriaren, ba, oi, ba berriukiko zute bai e, horeretan egin dezagun bidea.blogspot.com eta sententziaren noen ondik norakoak ba, oartzen gazte bat gehiago ez.blogspot.com ben ikusko itu zuen. Ba. Mm -hmm. Bueno, bazda, zuegeiago doko zun. Eh. Ez, bueno, ni ánimoak ematea, bueno, zuentzako bereziki, ea yes, urtarridan right. zer gertatzen dan eta bueno, animo asko ere bidaltzea Gartzeletara eta bueno, elkartasuna ere zintzilik irratiaren partetik, ba, ba zuen senide eta lagun guztiei eta bueno, preso politiko eta aislari guzti, ere bai eskerrik asko. Horria zuhei. Ta ea datorren urte, nik uzut urtera bukatzen dugu laberdin, ez onorio baita ere esaten aber urrengo urtean bostiralerro bostiralerro berretegia egiten dugunen, aber ongi etorris Joset la cuenta, bueno, a más 6 oye, que ta edo 700 gusti hori ekartzen ditugun baitare. A ver, orale den. A ver, a ver que ya. Bueno, va ba, ba, mi esker. Zuei. No, bueno, te date que también has Azki da, esan du eskailen Kolosala izango da. Urterrilak 7 Euskal preso politikoen eskubiden alde herri mobilizazio orokorra. Kolosala izango da. Urtarrilaren 7an denok Bilbora.